Pista 3 Înalt și suplu, cu un mers de o mare eleganță, fără să pară studiat și nici nu era, cu un chip prelung, cu trăsături armonioase și subțiri de parcă erau tăiate din brici, foarte brun, cu niște ochi în care pulpuia tot timpul o ironie blândă, cu o voce baritonală și cu o dicție perfectă, Tudor Șerban era un bărbat în stare să incite curiozitatea. Parcă azi îl văd prima dată, își spuse Alexandru, se gândi să și schimbe câteva cuvinte cu dânsul. Numai pe băiețelul ăsta l-ai? îi se adresă el lui Tudor. Pentru un moment, ce-o fi mai târziu, o mai vedea. Pentru asta e nevoie și de acordul nevestei. Ea ce mai face? Presupun că bine, îi răspunse Tudor și dându-și seama că răspunsul ăsta, Sibilin, nu-i lămurea lui Alexandru Bujor ce se întâmpla cu fosta doamnă Șerban, Tudor continuă. Acum un an ne-am despărțit, adică ea am lăsat în favoarea unui chirurg care a operat-o pe maică sa, adică pe fosta mea soacră. Un chirurg foarte bun, 43 de ani, casă, mașină, Ford Capri, covoare, argintărie, mobilă, stil clasic pe pereți, plecări multe în străinătate, mă rog. Tot ce nu-i putea oferi un hematolog. La aceste cuvinte, Tudor își duse arătătorul la piept ca să nu fie niciun dubiu cu privire la identitatea hematologului. Dragă domnule, ce să-i faci? Așa e în viață, ca în romane, de data asta îi se aprinse în ochi o lumină jucăușă. La urma urmei, de ce să nu recunoaștem? Chirurgii sunt vedetele medicinii, dar nu-i nimic, noi să fim sănătoși. Cu toate că lui Tudor Șerban nici prin gând nu trecuse să facă vreo aluzie răutăcioasă, vorbind de vedete, fiindcă nici față de cine era profund antipatic nu-și schimba comportamentul discret, rezultat al unei mari înțelegeri față de oameni și al unei, Educații de săvârșite, cu toate astea, lui Alexandru Bujori se păru că piatra asta nu fusese zvârlită la întâmplare. În atitudinea și în privirea lui Tudor, acum se uita drept în ochii lui Alexandru, nu se citea nicio intenție de ofensă. Cu oamenii cu care trebuie să mă supraveghez când vorbesc, mai bine nu mai vorbesc. Ne salutăm și ne dăm informații." Meteorologice," îi spusese odată Sânziana la începutul căsătoriei lor, când el îi reproșase purtarea, prin purtare înțelegând cuvintele pe care le spusese într-o vizită la niște obligații de ale lui. Ce? Nu poți să să-ți sigura?" Ce, trebuie să spui tu părerea? Crezi că fără părerea ta ăștia nu puteau trăi? Te trezești tot dând din gură. Îi spusese el atunci: Eu pot să număr pe degete prietenii pe care i am, dar cu ei vorbesc cum aș vorbi cu mine. Iar cu lumea în general, ce rost are să stai de vorbă dacă nu spui ce gândești, constatase ea pe un ton plin de amărăciune. Pe lumea asta nu poți avea numai prieteni, trebuie să mai menții și niște relații și să nu-ți deșerți sacul față de niște oameni pe care nu-i cunoști, încercase să el să mai îndulcească tonul conversației, fiindcă, deși fire nestăpânită și brutală, după fiecare asemenea schimbur de păreri cu Sânziana, își dădea seama că greșise măcar. Tonul, dacă nu și conținutul enunțurilor lui moralizatoare. În urma unor asemenea schimburi de păreri, Sânziana luase hotărârea nu numai să nu-și mai spună nicio părere, dar nici să nu mai ducă în prezența lui Alexandru vreo conversație oricât de banală. Dacă erau invitați undeva de cum treceau pragul, Sânziana își căuta o ocupație care s-o scoată complet din atenția musafirilor. Se retrăgea lângă o bibliotecă, se uita la cărțile le răsfoia sau o ajuta pe gazdă, schimbând cu ea anodine rețete culinare, păreri despre îngrijirea copiilor și oricum nimic care să se ridice deasupra acestui nivel. La orice tentativă de prietenie din partea cuiva, ea rămânea pe poziție defensivă, nedepășind faza doamnă, domnule. Când aveau ei invitați, aș găsea tot timpul ceva de lucru la bucătărie sau cu Maria, încât mai mult de bună seara la venire și la plecare, nu le spunea. Nu era de mirare că printre amicii lui Alexandru sau care se făceau că îi sunt amici, unii o considerau pe Sânziana o fire foarte închisă, iar alții îi puneau inteligența sub un mare semn de întrebare. Cineva mai slobod în păreri și la gură o apreciase odată drept frumușică tinerică și proastă cât în cape. Mă surprinde, postase un profesor de la medicină. Aflat și el în la scerc. Poate că dumneavoastră literații, artiștii, nu dați prea multe parale pe un doctor, dar cum poate fi proastă o fată strălucită în meseria ei? O fată care a intrat prima la medicină, care a terminat facultatea cu 10. Domnule profesor, o fie mai nemaipomenită la doctorat la ei acolo, dar zău, luată ca om în particular, ce pot să crezi? De cineva care nu scoate nicio vorbă. Poți să crezi că e deștept? Nu se lăsase literatul. Mă surprinde grozav ce-mi spuneți. Fata asta avea un haz în facultate. O fi suferit vreun traumatism. Plăcându-i să vorbească, să fie ascultat și să se asculte, Alexandru Bujor nici nu băga de seamă lipsa de participare a nevestisi, când se aflau în cât un cerc de oameni. Nu băga de seamă că nici cu el Sânziana nu mai schimba nicio părere, Că avea față de el comportamentul prudent al unui inculpat prezumtiv în fața anchetatorului. Nu vor bine întrebat, și atunci cât mai cu economie. Când, oricât de puțin preocupat era de nevastă sa, totuși parcă vedea ceva schimbat la ea, punea transformarea asta pe seama vârstei, a reflexiei și a sedimentării pe care ea le aducea în sufletele oamenilor, afectându-i uneori și temperamental. De unde la început Sânziana ar fi schimbat tot în garsoniera lui Alexandru ca să facă mai frumos, de când dând această garsonieră și garsoniera dubla doamnei Hangan, obținuseră un apartament cu patru camere, în afara asigurării unui strict necesar, totul îi era indiferent. Văzută și mai ales auzită singură, ai fi refuzat să crezi că Sânziana e același om cu nevasta lui Alexandru Bujor. Ai fi zis mai degrabă că ai de-a face cu un actor care interpretează două roluri diferite, mergând până la identificarea cu fiecare personaj, plină de umor, fire deschisă, dar nu dintre cele care fac confidențe, având Totdeauna o vorbă de duh pe buze, Sânziana inspira simpatie, se număra printre medicii respectați de personalul medical și nu numai de formă. După cum niciun inspector școlar, oricât de competent și de exigent, nu poate califica un profesor mai corespunzător decât o fac elevii, tot așa barometrul profesional pentru un medic este personalul mediu sanitar. Nici elevul, nici asistenta ori sora de spital nu pot fi păcăliți. Respectul nu le poate fi impus prin vreo decizie ori de pata la male, ci de ce știi deși exigentă până la pedanterie și nefăcând o viață prea ușoară personalului subaltern, Sânziana Hanga trecea drept un om cum se cade în serviciul de chirurgie unde lucrase șase ani și, deși felul amănunțit în care controla activitatea asistentelor și, când era de gardă și pe a colegilor, putea să pară polițienesc, reușea să nu supere pe nimeni, datorită mai întâi tactului cu care făcea observațiile, stăpânindu-și nervii, supraveghiindu-și vocea, tonul, mimica, apoi lui față de perso și față de pacienți în care nu încăpea dram de părtinire și mai ales datorită conștiinciozității personale. Venea prima și pleca ultima din secție, vorba unei surori mai în vârstă. Număra și firele de păr din capul bolnavilor. De multe ori, în anabasele ei, cum zicea Tudor, prindea cu ocaua mică și surorile și asistentele și colegii și superiori Cel cu musca pe căciulă nu-i cădea bine că ieșise lipsă la cântar, dar nici griji prea mari nu-și făcea, fiindcă discreția doctoriței Hangan era cunoscută de secție. Oricine simțea nevoia de un umăr pe care să plângă, ori de un sfat, la Iavenea. venea. Cine ardea să burfească în taină și, fără consecințe, vreo mărime, că nu mai putea ține în sine tot ce știa despre persoana cu pricina, la Iavenea. Astfel, nu-i fusese greu să afle care cu care se ținuse și se ținea, cât de culant, cât de cupid era fiecare cu personalul, cu bolnavii, cu nevasta, cu amanta. Din noianul acesta, de fapte diverse, posibile oricând și oriunde, deta care deveniseră anecdote, cum o doctoriță de la ginecologie scrisese în fișa unei paciente, uter și anexe normale, cum pacienta citind fișa o întrebase pe doctoriță. Va să zic că n-am nimic." Nu vedeți? V-am scris și în fișa că n-aveți nimic," răspunse doctorița plictisită. Ce curios, nu credeam că o să mai crească," zisese mai departe pacienta ca pentru sine. Ce să vă crească, doamnă?" De câte ori să vă spun că n-aveți nimic?" îi mai spusese doctorița pe punctul de a ieși din pepeni. Dar pacienta nu se lăsă. Părea să aibă dubii." Înseamnă că mi-a mai crescut un rând, că... Hm, un uter și două anexe mi le-a scos profesorul bulgaru acum cinci ani, ori mi-o fi scos el altceva." Lăsați-mă, doamne, în pace, nu mă învățați dumneavoastră pe mine să examineze o pacientă. Zisese cu un glas ceva mai moale doctorița. Doamna doctor, ori eu sunt un caz unic în analele medicinei, ori că organele astea după ce le scoți cresc înapoi ca iarba după tuns. Bună ziua! Zadarnic alergase doctorița și sora atanasescu după cucoană să-i zmulgă fișa din mână, că nu se lăsase cu coana în ruptul capului, până nu-i arătase directorului clinicii fișa, care o proclama fenomen. Directorul, pe un ton patern, îi recomandase doamnei doctor care era nevasta cuiva din minister, cu greutate, să fie mai atentă când avea de-a face cu paciente de-astea, mai e așa. Sânziana aflase și că nevasta doctorului Alexandrescu era prietenă la cataramă cu amanta doctorului, până într atât că își schimba între ele fuste pulovere, pantofi, cercei etc., etc. Că nevasta domnului Catafă o suna măcar o dată pe săptămână pe doctorița Zadurian, iubită de viața aceluiași doctor Catafă, pentru a o ține la curent cu necesitățile tânărului menaj Catafă fanet dragă, îi spunea doamna catafă, graseind fanet dragă, ni s-a terminat zahărul și cafeaua. Orez mai avem foarte puțin, iar eu aproape că nu mai am cu ce mă încălța. O mai întreținea câteva minute în felul ăsta, apoi ca nu cumva cererea ei să sfârșească pe ton de gelanie, doamna catafă îi povestea doctoriței ce făcea Mițuș, motanul ei siames, și Bobiță, papagalul, imitându-i la telefon, ceea ce pe doctoriță o făcea totdeauna să râdă. Când punea în furcă receptorul, după fiecare cu fosta ei rivală de acum 40 de ani, doamna profesor doctor Zadurian zicea invariabil Puvrăvuri, așa că sora Lucica, fiindcă ea răspundea la telefon recunoscând vocea solicitantei, striga Doamna doctor, vă caută doamna Puvrăvuri Când sora Lucica îi făcea comanda ei lunară la Mercur, adăuga o listă abundentă și pe adresa doamnei Puvră Sunziana aflase că marele profesor Pandele, mare într-adevăr, enervându-se, cum se enerva de obicei pe o asistentă a lui, o doctoriță tânără, Gabriela Stanciu, îi spusese în cursul unei operații Ești afară, idioto, și ca să nu-l contrarieze ieși și se uitând să-i amintească profesorului că pacientul de pe masă, unchiul ei, avea un singur rinic, ceea ce profesorul uitase, desigur, și considerând că rinicul nu mai era bun de nimic, îl scosese. Pacientul murise pe loc, profesorul pandele dăduse moartea pe seama fatalității. Așa i-a fost norocul față de cei care îi fusese martori. iar în foaie trecuse la cauza decesului stop cardiac. Doctorița Stanciune, putând să-și că fără să vrea contribuise la norocul lui sau, se lăsase de urologie chirurgicală și se apucase de stomatologie, dar câte nu poate vedea și auzi un om într-un spital. Peste tot lumea greșește, dar nu peste tot greșelile sunt ireparabile. Sânziana și aducea aminte cum ieșind odată de la o operație și având impresia că i-au ieșit niște proboane pe față, se uitase într-o oglindă. În oglindă văzuse o femeie bătrână cu o brazdă adâncă între sprâncene, cu ochi terni, cu o gură trasă în jos, din care pierise culoarea. Dumnezeule mare, ce-o fi cu mine? Ieșise apoi din sală doctorul Staicu, mâna întâi, între 45 și 48 de ani, și doctorița Crângașu, o femeie blondă, exuberantă, care să tot fi avut 40 de ani. Viorica, asistenta, le scosese la amândoi masca și în fața sânzienei se afla acum o pereche de moșnegi cu obrazuri cenușii cu umerii căzuți. Doamnă, doctor, aprindem-te, rog, o țigară. i se adresase doctorul Staicu. Peste câteva minute intra iară în operație. Sânziana habar n-avea că cineva spusese vreun cuvânt. Nu-i venea să creadă că cele trei epave, adunate acum la un loc, erau cei care la ora 8 intraseră în sală. Hei, doctor Hangan Sânziana!" strigase iar doctorul Staicu. Prezent!" răspunsese Sânziana, atât de cufundată în gânduri, că se crezuse la școală. Cei cu dumneata?" o întrebase doctorul dând de două-trei ori prin fața ochilor cu mâna înmănușată. Ți-e rău? Adineaur m-am uitat în oglinda, acum mă uit la dumneavoastră și mi se pare că de azi dimineața au trecut peste noi 30 de ani. Fetița tati, asta e chirurgia, nu te mai uita în oglindă că te lași de meserie", îi spusese doctorul și scuipând țigara care e făcuse naveta între buzele lui și mâna asistentei, se întorsese în sală. De câte ori îmi taie cineva din aripi, îmi zice fetița tatei, așa mi-o fi mie dat. Pontifus Maximus, e pur simuve, cum a spus Galileo Perug. Hibridul ăsta obținut din încrucișarea dintre Galileo și colegul său într-o răzvrătire științifică, Giordano Bruno. Între câine și lup, ca echivalent al lui Antro, și în, e lup, mutual însemnând așa pe mutește, adică pe șest. Fraudele astea culturale pe care le întâlnești în cărți, în reviste, pe care le auzi la radio, le auzi și le vezi cu emițător cu tot, la televizor n-au de ce să te bucure, desigur, dar din ele nu moare nimeni, pe când neglijența noastră cea mai mică, pontifus maximus al nostru, e un mort sau un om nenorocit pe viață. Din greșelile noastre se trece pe lumea cealaltă. Ce apăsare să știi că viața altuia atârnă de tine, de tine profesional și uman. Te-ai certat seara cu nevasta, cu un vecin, cu un copil, dorm prost sau deloc noaptea și a doua zi îți tremură mâna și mai rău decât atât îți tremură atenția. Uiți un amănunt care nu atârnă cât un fir de păr și care schimbă viața în moarte, sănătatea recuperabilă în boală pe viață. Viața altuia în mâna ta, de aceea unii doctori se autozeifică. Se urcă pe un soclu, socotind că li se cuvine orice, absolut orice și de aici pacientul devine obiect, obiectul asupra căruia și exercită harul. Li se pare normal ca pacientul să atârne trup și prin urmare și suflet de hachițele și de indiferența zeului. Zei, însă nu se recrutează, mai bine zis, nu se autorecrutează, dintre cei mai buni muritori, ci din oamenii care se autosuspectează, fie de slăbiciuni profesionale și și mai ales de slăbiciuni umane. Zeificarea este simptomul unui complex de inferioritate. În adâncul ființei zeului de superioritate, pumnul de țărână aruncat în ochii spectatorului. Cei mai buni dintre medici sunt cei mai firești, sunt cei pentru care pacientul este un egal. Un egal bolnav. Pentru aceste egal îngrijorat uneori, nefericit alteori, disperat, doctorul adevărat găsește o vorbă. Un gest, o privire de solidaritate umană cu un suflet și cu un trup în derivă. Niciodată nu o să știți, doamnă doctor, ce loc ocupă un medic în viața pacientului, mai ales în cea afectivă și în viața familiei acestuia. Mi-a spus odată un bolnav care pe ocolite voia să-mi spună că-i plac. Dacă i spune cuiva aceste gânduri, s-ar putea să-i separă niște truisme dar ce să fac eu dacă viața se compune din adevăruri elementare cărora ca spor de complicație li se adaugă situații, stări ambigui care de fapt sunt variații pe teme elementare George Călinescu și nenea Daniel pronunțase G zice că în artă să nu fii Shakespeare nu e grav grav e să nici nu vrei să fii și uitându-se la sânziana adăugase noi chirurgii trebuie să fim Shakespeare nu-i așa? Ziziana, mi-e foame, zise Șerban Șerban dacă are să-l cheme Șerban Șerban, scapă de complicații, nu ca mine, care sunt când domnul doctor Tudor, când domnul doctor Șerban. Eu și cu doctorul Colonte, căruia 90% din lume îi spune doctorul Zolt, și părăsind bergera și pe prietena și colega lui de grădiniță, Ana, Șerban Șerban se apropie de Ziziana și o apucă de picioare cu amândouă mâinile. Ziziana are treabă, așa că faceți bine și mergeți cu mine la bucătărie să vă alăptezi. Un, doi, un, doi, hai, infanților, zise Maria și îi luă pe cei doi copii de mână. Sunt Ziana, coboară toamna încet din slavă, lumina soarele și-o spuse Tudor Șerban cu vocea egală a celui care comunică lucrurile cele mai banale. Nu vrei să facem și se înclină și spre Alexandru Bujor. Nu vrei să facem cu toții o plimbare la șosea și Cişmigiu. Am o cadă de hăinuțe de pat, cum zice Ana, de terocel de 18, de băgat în mașină, așa că... Dar ia tineretul și duceți-vă. Telefonul țărâi din nou. Da, sigur, unde ești? Perfect, urcă. Peste câteva minute, în timp ce tineretul se pregătea de plimbare, în sufragerie a apărut profesorul Daniel Șerban. Salută pe toată lumea, îi întinse Măriei un pachețel de mâna cu Alexandru. A, domnul profesor Șerban, zise Tudor, care apărea din culoar cu Ana și cu Șerban de mână. Ai fost azi la clinică, tată? Continuă Tudor. Nu? Atunci nu știi că a murit voi cu Marin? Dumnezeu să-l ierte că are de ce, zise profesorul Daniel Șerban și fără tranziției se adresă Sânzienei. Sânziana, ce zici? -ai găsit tu un loc unde. Să pui la Normandie, fiindcă noi nu avem unde să ținem o mobilă cât casa. Tudor n-are unde, Mihai n-are de Matei și de Marijan ce să mai vorbesc. Uite! Și scoase din buzunar un petec de hârtie. Uite aici dimensiunile. Mi-ar părea rău să nu-l mai văd niciodată. La tine e în familie. Am să-l pun aici, zise Ziana și indică locul pe care avea să-l ocupe imensul bufet Normand, făcut ca pentru eternitate. Iar pe ăsta și Tudor arată cu mâna bufetul lung din lemn natur pe care avea să-l înlocuiască la Normandie, unde. M-a-mizezi. Pe culoare, zise Sânziana. Iar vorbesc cifrat. Dracu înțelegea acum, își spuse Alexandru furnica de ciudă și de curiozitate. Explicația urmă îndată. Iodădu Tudor. Prin cincizeci, mereu auzei. Știi, l-a evacuat pe X. Știi, l-a evacuat pe Iger până când le evacuase și pe ele, pe Sânziana și pe Smaranda, Hangan. Din ce în ce mai tulburată de cuvântul a evacua, al cărui conținut îl înțelegea în sfârșit pe când se aflau deja în mansarda din strada cercului, Sânziana o întrebase într-o zi pe maica sa de unde venea verbul ăsta, a evacua, înainte ca maica sa să apuce să explice ce este vacuumul de la care se trăgea verbul, atât de în vogue în vremea aceea Sânziana cunoscătoare a mitologiei greco-romane și la fel de bine acelei iudeo, creștine, îi făcuse mai și un semn cu mâna să tacă. Mamă, știu de unde vine, de la Eva. madam mada, Că și pe ea a dat-o Jehova afară din rai. Acum înțelegi, mata, ce înseamnă să Madam madam mizezi? I se adresă Tudorului Alexandru Bujor și, ducând două degete la chipul imaginar, zise salut. Și ieși urmat de Maria, de Șerban, de Ana și de profesorul Daniel Șerban, care încheia cortegiul. Azi ziua cadourilor. Parfum Herm Caleș, Chinese Jules și acum și un bufet Normand. Moartea lui Voicu Marin, care cei drept nu m-a tulburat deloc, dar m-a indispus prin atmosfera creată în jurul ei, aluzia doctorului profesor Dr. Staicu, mai mult decât transparentă, să rămână s-ar putea să operăm în curând împreună, îi spusese el începând reorganizarea secției înainte ca răposatul să se răcească bine, iar conversația cu doctorul Colonte, credeam că le pune capac la toate și telefonul lui Pa iar mâine la 11 trec uneori ani și nu se întâmplă în ei cât se întâmplă în 3 ore. De ce să-mi spună Zolt? Uite că-i spun Zolt tot ce mi-a spus. L-am citit amândoi pe La Rochefoucault. Are dreptate, între noi e o tensiune. Când sunt cu el pe un loc, abia aștept să plec de acolo sau să plece el. Cu dumneavoastră, domnule doctor Murgu, aș sta o viață până loc. Prezența dumneavoastră nu mă tulbură, deși vă iubesc, aș sta la picioarele dumneavoastră, v-aș mângâia hainele, v-aș terge pantofii de praf, aș fi un credincios în perpetua adorație față de zeul lui. Ce-a fost ce este, n-are nicio importanță când mă gândesc la dumneavoastră sublim, doctor de bebeluși. Cu colonte nu mi se poate întâmpla, deși îl prețuiesc, deși e un om de admirație, nu mi se poate întâmpla decât ceva. Nu știu cum să- -i spun ceva sălbatic ca o vijelie într-o pustă. Să mă ferească Dumnezeu, să-i spun direct cum i-am spus și când am plecat. Ce să mă tot sucesc și să mă tot învârtesc, lucrurile trebuie spuse deschis. Are pe cineva, pe Tudor ăsta, cu toate că nu s-ar părea, sau pe altul, ce era să facă? Să mă aștepte pe mine până la învierea morților și la viața veacului ceva să vie? Aștept învierea morților și viața veacului ceva să vie. Nu cunosc o expresie mai laică a optimismului decât acest cuvânt evanghelic, spunea soacră mea doamna Smaranda Hangan. Pentru ea, toate religiile erau niște coduri laice făcute de oameni, pentru oameni de dragul de a stabili norme ale împăcării cu aproapele, împăcarea aceasta lăsându-ți timp să-ți potolești și dorul de absolut reprezentat de ideea divinității. Nu religii, ci etici. Mi-e atât de dor de ea, uneori de doamna Smaranda Hangan mi-e dor și-mi lipsește. Câte aș avea acum să-i spun? Sunt ziana, sunt ziana trăsării, vrei să bem o cafea? În fine folosește pluralul în care mă asociază și pe mine. Aș bea. Mă duc să o fac. Alexandru o urmă în bucătărie. Sânziana, crezi că Smaranda s-ar bucura? Mă rog, nu ăsta e cuvântul. Ar fi de acord să ne împăcăm? Își luă în sfârșit Alexandru inima în dinți. Sânziana se uită la el a doua oară în ziua aceea cu aerul omului căruia nu-i vine să-și creadă ochilor și urechilor. N-a vorbit niciodată cu ea despre asemenea posibilitate. La întrebarea asta nu-ți pot răspunde. Sânziana se apucă să spele farfuria și tacămul din chiuvetă, Era limpede că nu avea de gând să-l ajute cu nimic la conversația sondaj în vedere a tratativelor de împăcare. Atunci ce ai zice tu dacă m-aș întoarce acasă? Acasă? Care acasă? La tine. Eu nu sunt o opțiune locativă. La mine nu te poți întoarce și nici în acasă asta dacă e vorba să stabilim spațial niște lucruri. Puteai, bineînțeles, așa cum și eu puteam să revendic jumătate din banii tăi de la CEC. Știu, erau bani câștigați de tine pe cărțile tale și nici prin gând nu mi-a trecut să-ți cer un leu. Dar dacă ne țineam de litera legii, ea e cu jumă-jumă. Dacă ai nevoie de casă, putem schimba oricând apartamentul ăsta pe două locuințe ca să împăcăm și capra și varza. Eu nu l-am schimbat, că am zis aștept până s o mărita Măria, să avem atunci ce schimba. Altfel, mă spetesc mucind la 120 de metri de casă, fără să mai vorbesc de banii care mă costă. Alexandru se uită la mâinile ei îngrijite, cu unghii și cu pielițe tăiate frumoase. Dar îngroșate de muncă, mâini care spălau, găteau, frecau parchetul pe care le asprea detergenții. Îi venea să le mângâie și să le sărute, un val de duioșii el cuprinse pentru fosta lui nevastă. Sânziana, eu la tine vreau să mă întorc, nu la spațiul locativ, îi spuse Alexandru și o cu privirea drept în ochi, întorcând o cu fața spre el. Sânziana, cu o farfurie într-o mână și cu buretele despălat în cealaltă, se uită în ochii lui albaștri cu ploa cătând în jos ca ai măștii tragediei. Se uită, de fapt, prin acești ochi, parcă s-ar fi uitat la o lamă pusă la microscop, cu o privire în care se amesteca absența și curiozitatea. Nu puteai să Găsește altă zi pentru propunerea asta, se gândi în ziana apucată de un fel de năuceală. Toată viața, Smaranda Anga nu obosise să-i predice fiicăsi niște principii pe care îi le materializa prin purtarea ei, adică le cant de exemplu, cum zic francezi. Dacă nu și-ar fi adus aminte o vorbă a mai sii fata mamei nu lua niciodată oamenii peste picior. Sânziana care, desprinzându-și privirea din ochii lui Alexandru, se uita acum la farfurie și la buretele de vase, venindu-i să râdă, i-ar fi spus fostului ei soț, una de să nu se mai scoale. Apele teatrale sunt în scădere... Sau s-a stricat și-a a pasiunii și domnul vrea să se întoarcă la fosta nevastă precum câinele la borâtura lui? Dar în mintea sânzienei, smaranda Hangan era prezentă. După doi ani de la moarte, poate mai mult decât pe vremea când trăia absența fizică a cuiva important în viața noastră, ne face să-l abstractizăm în două feluri. Să-l estompăm până la nimicire, cazul obișnuit, sau să-l păstrăm amplificându-l unidimensional. Astfel, smaranda Hangan ajunsese în inima a fi o voce. Această voce rostea cuvinte pe care le rostise și la fel de bine rostea cuvinte pe care nu le rostise, dar pe care le-ar fi putut rosti. Nu e nimeni pe lume de care să nu-ți poată fi milă, fiecare știe sufletul lui și nu e fericire niciunul. Dacă aș avea 50 de ani, cred că m-aș împăca," vreau să zic. Aș accepta să locuiesc chiar cu tine, Alexandre, și atunci numai de dragul Măriei. Dacă aș putea, așa cum aș face-o de dragul ei, dar... E cineva de care nu poți, adică de care nu vrei să te desparți?" o întreba Alexandru cu glas confidențial și scăzut, știind ce mult îi apropie mărturisirile pe oameni. De câte ori auzea de o femeie care și-a lăsat bărbatul pentru altul, mama întreba S-a dus după ăla sau a fugit de ăsta?" Problema pentru mine n-ar fi să mă despart de cineva. De când m-am despărțit de tine, consider bărbații posibil în viața mea ca pe o excursie. Ca pe o vacanță. O excursie, o vacanță pot fi frumoase de neuitat. Ca tine, pavele. Dar nu sunt un stâlp pe care să-ți sprijin existența. Nu e vorba că nu m-aș putea despărți de cineva, e vorba că nu mai vreau să trăiesc cu tine. Nici chiar ca doi colocatari civilizați și tot nu mai vreau. Nu cunosc niciun bărbat despre care să pot spune uite pe ăsta, aș vrea să-l iau acasă, ăsta e bărbatul vieții mele. Probabil că există și asemenea bărbați în lumea asta unde sunt posibile N combinații. Cunosc un bărbat cu care m-aș duce la pol pe jos pentru care aș face orice din admirație. Da, domnule doctor, e adevărat, dar mă gândesc dacă aș vrea să fie bărbatul meu. Alexandre, între noi socotelile sunt definitiv încheiate. Mai înainte pomeneai de Maria, nu crezi că pentru ea ar fi mai bine să trăim din nou împreună? Măcar așa să o luăm. Oare toate dialogurile sunt dialoguri de surzi? Fiecare o ține pe a lui, se gândi, Sânziana trase aer în piept ca și când ar fi oftat și își continuă expunerea, pe partea ei făcând însă un anșen cu spusele interlocutorului.